Перегочучи, відповіла Іра. От я й чекаю. Може, хто кращий, стрінеться? Зрозуміло. Анжеліці не хотілося вести цю жартівливу розмову, і вона взяла зі столу чашку з компотом. А якщо серйозно, помітивши її настрій, заговорила Іра, просто не зустріла поки свого єдиного того, хто любив би мене всім серцем і кого я любила б так само і щоб усе було щиро, відверто, світло та радісно. «А, такої любові не буває!» ковтнувшись чашки, скептично відгукнулася Анжеліка. «Такої, ідеальної!» «А я от тільки сьогодні довідалася», раптом стиха вимовила Олена, «що швидше за все ніколи не відчувала справжнього задоволення в ліжку. До того ж, Славчик п'є а я не можу завагітніти. Але, незважаючи на все це, я щаслива. Я люблю свого чоловіка, а він теж по-своєму, а любить мене. Просто не вмію показати свою любов, не знаю, як це робиться. В нього в родині ніхто ніколи не проявляв ніжних почуттів, от він і не навчився. Але з усіх своїх знайомих дівчат за дружину він узяв мене, і не кидає тепер, хоч я не можу народити йому дитину. То невже мені треба закреслити все гарне, що пов'язує нас зі Славчиком? І думати тільки про погане, лише тому, що наша любов не ідеальна? Але мені не потрібна інша. Нехай навіть найідеальніша любов. Мені потрібна моя. Моя. Отака, яка вона є, а з усіма її труднощами. Я зберігатиму та оберігатиму її, підтримуватиму, як вогонь на скіпці. Олена замовкла і, лагідно всміхнувшись, подивилася спочатку на ліку, потім на Іру. Ти свята, Оленко, після запалого мовчання прорекла Іра. Я б так мудро ставитися до життя не змогла. Мені все таки потрібно, якщо вашими словами, ідеальне щастя. Щоб воно було схоже на яскравий спалах, на святковий салют, на справжній зорепад нарешті. А після яскравого спалаху все навколо здається ще темнішим, нагадала Олена. Дарма, заперечила Іра. А я чекатиму наступного спалаху, потім наступного. Сиреньке щастя не цікавить мене. Життя має бути як свято, запам'ятовуватися подіями. Ну, принаймні, я намагатимусь робити його таким. Правильно, підтримала Іру Анжеліка. І я теж. Ось покину васька і влаштую собі фейерверк. А лікуся все про те саме, засміялася Іра. Фейерверк вона собі влаштує. Шмотки тебе нові цікавлять та брязкітки. От і весь твій фейерверк. Ми тут про душу говоримо, а ти весь час про тіло. Ага, про душу, скривилася ліка. А сама з недолітками легайся. Чоловіка собі молодшого вибираєш, це теж для душі? Ну, по-перше, вони не недолітки, повернувшись до ліки, почала Іра. По-друге, чоловіка я там собі не вибираю, бо вони мої друзі. «Ну, ти ж би віддалася цьому Олегові не просто так», – не слухаючи її вела своє ліка. «Тобто, що значить «не просто так», – ошелешено перепитала Іра. «А те й значить, що як тільки він одержав квартиру, ти відразу випадково поїхала з ним у ліс по квіточки». Іра дивилася на ліку, розявивши рота. Їй забракло слів для відповіді. Потім ковтнула неіснуючу слину і повільно, чітко вимовила. Мені здається, Лікусю, у тебе серйозні розумові розлади. Ти умудряєшся дивовижно спотворювати реальність відповідно до своїх життєвих принципів. Олег не одержав квартиру, а просто переїхав до іншого району, розумієш? Не збільшилася в нього кількість квадратних метрів. І живе він, як і раніше, з батьками у двокімнатній. «А ти зустрічаєшся з ним зараз?»